79-cu məzmur Asəfin məzmuru Ey Allah, millətlər sənin mülkünə giriblər, müqəddəs məbədini murdar ediblər, Yerusəlimi viranələyə çeviriblər, qullarının cəsədini göydəki quşlara yem ediblər, möminlərinin ətini yerdəki heyvanlara veriblər. Yerusəlimin hər tərəfində onların qana xıdılıb, onları dəfnədən yoxdur. Qonşularımızın tələ hədəfinə döndük, ətrafdakılarımız tərəfindən ələ salınıb laq edildik. Yarəb, nə vaxta can, yoxsa əbədilik bu qəzəbindən dönməyəcək, qıskancılıqdan ot tutub yanacaqsan, Səni tanımayan millətlərin, ismini çağırmayan ölkələrin üstünə hiddətini tök. Çünki onlar Yağub nəsilinin başını yeydilər, yurd yuvasını viranəyə çevriblər. Ata babalarımızın günahını boynumuza qoyma, nə qədər alçalmışıq, mərhəmətini bizə tez göstər. Ey bizi qurtaran Allah, ismin şərəfinə sən bizə yardım et. Günahlarımızı kəffarə edərək, ismin naminə sən bizi xilas et. Niyə millətlər, hanı onların Allahı, desinlər. Qullarının tökülən qan qisasının alınmasını qoy gözümüz görsün, millətlər də bilsinlər. Qoy əsirlərin ahnaləsi huzuruna çatsın, ölümə aparılanları böyük qüdrətindən qoru. Ey xudavənd, sənə tənə vuran bizim qonşuların tənələrini Yeddi qat artıq köküzlərinə qaytar Biz sənin xalqın, otlağının sürüsüyük Əbədliy sənə şükr edərik Nəsildən nəslə qədər həmdlərini bəyan edərik